Alam tara ila aladhina yujadiluna fi ayati Allah anna yusrafun Ye, yeah, waoni wale wanaobishana katika ishara za mwenyezi Mungu, wanageuziwa wapi? Alladina kathabu bil kitabi wa bima arsanna bihi rusulana fasaufa yaalamun Ambao wamikanusha kitabu na yale tulio watuma, mitume wetu Basi wata kuja jua fi Zitaka pukuwa pingu shingoni mwao na minyororo uku wanabururua Katika maji ya moto, isha wanaunguzwa motoni Thum qin lahum aynama kuntum tushrikun min dunillah qalu dhallu 'anna bal mliokuwa mkiwashirikisha ya mwenyezi Mungu watasema ometupotea, bali tangu zamani hatakuwa tukiomba kitu Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotele mbali. Dhani Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki na kwa sababu mlikuwa mkijishaua. Udkhunu abwaab jahannam khalidina fiha mathwal Ingieni kwenye milango ya Jahannam Mdumu humo milele Basi ni maoveli oje makazi ya unatakabar Fasbir inna waada Allahi haq Fa ima nuriannaka ba'da alladhi na iduhum Au natawafayannaka fa ilaina yurjaun Basi subiri Akika ahadi ya mwenyezi mungu ni ya kweli Na ama tukikunyesha baadhi ya yale tulio Au tukikufisha Lăkini wao watarudisho kwe tutu. Wala kad aruselna arusulam min kablika minhum man kasasna aleika Wa minhum man lemna kusus aleika Wa ma kana lirasulin an ya bi ayatin illa bi iznillah Fa iza jaa amru Allahi kudia bil haki Wa khasira hunalika almubotinun Na bila yashaka tuliwatuma mitume kabla yako Wengine katika hao Tume kusimulia khabari zao na wengine hatu kukusimulia. Na haiwe mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya mwenyezi mungu. Bahasi kija ambri ya mwenyezi mungu uhukumiwa kwa haki na hapu wapotofu Allahu akbar, Allahu akbar, La Ye yeah, huangalia ha wanaozzana katika ishara za mwenyezi Mungu zilizoazi VP walilivvyoge huzuwanadhai yao katika hizo na wanaendelea kushiikilia uliopovu wao walionao, walioikadhibisha kuani na ujumbe tuliowatumia mitume wetu funuo wote watakujajua matokeo ya kukanusha kwao zitaka pingu na minyorozi kushingoni mwao wakibururo kwa katika maji yaliyofikia komo wa moto, Tena baadae watupwe motoni kwe Kisha, wa okwe kwenye kali Kisha wambi weko kwa kenjeli na kuwa hizi Wako wapi ya umingu yenu umlio kuwa mki ya budu Badale ya mwenyezi mungu Watasema makafiri wame Bali kwa hakika sisi hatu hapo za hapo duniani Nukia bulu chochote Katika mfano wapo mbaya kama ndio mwenyezi mungu Ana makafiri we ya haki Huko kwa njua kwatu kwamba hao wamefanya upotofu kuliko gogofu makafiri watambiwa adhabu hiyo ni kwa sababu ya milivyokuwa katika dunia mkifurahi katika nchi kwa jambo zilosataka kujifurahikiwa na kwa sababu ya kufurahikia kwenu kwa maudhi yani kwa yakiwasibu manabii wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake basi ingieni kwenye milango ya jehanamu hapako mekadirio mkai daima Pahala paovu kabisa pa kukawanya kujivunani jehanamu. Subiri ewe Muhammadi hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu kwako ya kwamba atawaadhibu maadui wako ni kweli sio shaka yoyote. Na adhabu itawafikia tu ama wakati wao wako au wakati tatorejea wao kwetu. Wakiachaba vifaa adhabu na nayo katika uhai wako basi na ikiwa tutakufisha basi tarejea kwetu. Nasi si tutawaisambia wali okuwa kiatenda. Nina apa, bila shaka atuli watu mametume wengi kabla ya wewe Wengine tumekuzungumzia habari zao na wengine tukuzungumzia habari zao. Wala haikuwe mitume yote kuletamu ujiza ila kwa pendavyo mwenyezi mungu na kutaka kwake. Hawezi kuleta kwa nafsi yake tu wala kuatakafyo watu wake naina na kukuja amri ya mwenyezi Mungu kuleta dhabu duniani au akhira wana hukumi na wakati huo wa ndio